ในอั o เ r อร์ร็อกเรวอลู dagli studi radiofonici di CRM e p i Radio, v a ora in onda Rock Revolution. presenta Filippo Brancati. Bonsoir, buonasera a tutti quanti, ben trovati nuovamente in diretta su C D M P Radio per vivere assieme a noi. Insomma, queste t ore all'insegna della musica rock, delle interviste, delle notizie della buona musica emergente. Questa è la cosa fondamentale, insomma, che contraddistingue il nostro programma, ovvero un programma dedicato agli artisti emergenti, ma non solo artisti emergenti, anche artisti affermati con novità interessanti, come tra l'altro quella di questa sera in particolare. Che riguarda un amico carissimo parliamo di Roy Paci che questa sera sarà ospite di Rock Revolution per parlarci di un suo nuovo progetto musicale davvero molto molto interessante parliamo di Corleone eh, e quindi ci metteremo in collegamento con Roy Paci per parlare di questo suo nuovo progetto ascolteremo anche una canzone nuovissima proprio appena sfornata poi ancora intervista da Pavia con i Nice Price una band molto interessante che vi faremo conoscere e ascoltare ancora eh, da Barcellona questa sera conosceremo un'altra band molto interessante loro sono gli Orazio che sono stati tra l'altro già ospiti un paio di anni fa r o c k Revolution tornano con delle novità molto interessanti che avremo modo sicuramente di ascoltare poi ancora non mancheranno le ormai consuete rubriche dedicate le notizie con Francesco Quartararo il nostro giornalista corrispondente da Palermo per parlare di news of the week quindi eventi concerti eh, nella Sicilia poi ancora la rubrica dedicata al um, news from the web con i n o s t r amico Francis e Pablo che ormai hanno fatto fa eh, coppia fissa <ride> e quindi parleremo di notizie col bollino rosso che s a r ormai una cosa un appuntamento un po' goliardico di Rock Revolution che chiaramente intorno alle 23 poi non m a n c h e r a il i rock for you i quattro successi rock di questa settimana senza interruzioni quattro titoli da paura ve lo dico subito ascolteremo i Guns N' Roses i Dead s u n i Foo Fighters e Kiss poi new release di questa settimana le novità rock in anteprima su Rock Revolution ascolteremo una bellissima canzone nuova degli Aerosmith i n t i t o l o Can't Stop Loving You E poi ancora Rock Revolution Live ci trasferiamo tutti virtualmente all'interno di uno stadio per ascoltare due canzoni in versione live. E questa sera due canzoni veramente con la C maiuscola perché ascolteremo una bellissima versione di Starway i to Heaven Live at Celebration Day del 2007 ovviamente proposta dai Led Zeppelin e un'altra uh, canzone davvero molto bella dei Ruin, dei AC/DC dal titolo Runaway Train uh, registrata al Live at p r i v a t e Plate a Buenos Aires nel 2012. Sarà contento il nostro amico. Nello, che è stato recentemente a Buenos Aires. Poi ancora, i t a l i a s Duo Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata. Questa sera avremo con noi, ipoteticamente ovviamente ci sarebbe piaciuta, insomma, l'incarnedossa, però Carmen Consoli e Zucchero. E poi andremo tutti d u v a n t i al cinema per um, assistere virtualmente a due film, ovvero il primo Il destino di un cavaliere. una colonna sonora molto particolare quella dei Queen con We Will Rock You e poi Genesis D e il destino del rock con i Genesis D per l'appunto è la canzone da titolo Master Exploder ancora news of the week tanta musica tante notizie ancora e ovviamente la vostra partecipazione via SMS al 335 56 37 251 detto al razzo però sia sul nostro sito rockrevolution.it che su c r m p d o i t trovate tutti i riferimenti e per concludere le nostre community su Facebook Twitter Google più YouTube che più ne ha più ne metta. d o v benvenuto a Simone. Buona sera Simone. Buonasera. Ciao Filippo. Ben trovato. Salutiamo anche grazie. la nostra redazione. Ida so che c'è un freddino parecchio fuori da, da da da queste parti insomma. Siamo sui 5 i q u gradi. Quindi cercheremo comunque di tenervi compagnia, di scaldare un po i vostri cuori. Saluto tutti quanti voi che siete all'ascolto. Rimette cono n i fino a mezzanotte. Iniziamo subito questa nuova puntata di Rock Revolution. Il rock è un modo di essere. Il rock è la voglia di distinguersi. Il rock è sognare. Il Rock ก a v o l a ลา Il Rock è Rock revolution. Iniziato la diciottesima puntata di Rock Revolution con questa bella canzone dei Cake s i c k o t View" del 2010 contenuta all'interno dell'album "Showrooms of Compassions". Una canzone che tra l'altro ha ottenuto davvero delle posizioni molto importanti nelle classifiche americane. La canzone descrive l'odio che tutti provano per qualcuno. che non ha mai incontrato uh, come come ad esempio una star ad esempio no un attore un presidente quindi questa repulsione verso delle persone abbastanza influenti o di grande successo E chi l'avrebbe mai detto poi alla fine loro hanno fatto questa canzone e poi loro sono diventati di successo quindi ci sarà sicuramente qualcuno che che, che li odia vabbè andiamo avanti con la musica tra pochissimo ci sarà un'intervista inizieremo con la prima intervista di questa settimana poi davvero un, una puntata molto molto ricca quest'oggi eh? devo dire la verità prossima canzone in arrivo sono i Bad c a y s Squad con I Care About You This Revolution. is Rock Revolution. i t a i d o r a n con Ben's Brother all'interno di Rock Revolution su Cera m p Redio in diretta. Vi ricordo che tra poco ci metteremo in collegamento con Francesco Quartararo per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti in arrivo per il prossimo weekend che in realtà è già iniziato che d a venerdì sera. insomma Poi vi ricordo ancora che alle 22 ci metteremo in collegamento con Roy Paci per conoscere parlare con lui di questo suo nuovo progetto molto interessante dal titolo Corleone e ovviamente ancora tanto tanto tanto rock and roll. non prima di ascoltare i due brani in sequenza a n che questa settimana mh, due brani molto molto particolari perché andremo ad ascoltare sapete di solito ci sono due sequenze eh, di due brani in sequenza scusate il gioco di parole perché in realtà è così prima sequenza di questa sera andremo ad ascoltare i President of the United States con Lamp una canzone molto bella eh, una canzone mh, che al contrario degli altri gruppi di Seattle eh, si è distinta per l'umorismo eh, eh, presente nelle canzoni che sono d'altra parte molto brevi semplici e con una forza molto eh, basata soprattutto su, su un atteggiamento volutamente demenziale e ironico e questo è quello che contraddistingue i President of the United States seconda canzone che ascolteremo una canzone punk eh, loro sono le Yeah Yeah Yeah con una cover bellissima dei Ramones dal titolo s h e n e s the Punk Rocker e quindi andiamo a d ascoltare i due brani in sequenza Alza le tue mani al cielo e venera il tuo rock. On air, rock revolution. Tran sequenza di questa settimana all'interno di Rock Revolution. Adesso siamo pronti per metterci in collegamento con la bella città fredda di Palermo questa settimana per parlare con nostro corrispondente Francesco Quartararo. Rock Revolutionnet. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata Palermo. Point to point stabilito. bene bene collegamento stabilito con nostro giornalista corrispondente Francesco buonasera buonasera belle temperature eh in questi giorni eh, guarda ho un problema c'ho qua una serie di pinguini che mi chiedono <ride> che devo fare guarda dalle nostre parti nel pomeriggio sembrava stesse per arrivare la neve in realtà era poi grandine che comunque ha coperto un po buona parte della città e quella sensazione un po' d'inverno quella che magari uno si aspetta di vivere a Natale l'abbiamo vissuta eh, l 8 di febbraio e eh vabbè dai sono i cosiddetti giorni della merla i giorni più <ride> freddi dell'anno ci sta ci sta infatti infatti allora questo freddo riuscirà a fermare gli Spiriti Rock che cercheranno di fare baldoria nelle strade di Palermo e allora non so quelli rock spero di no ma <ride> solitamente il palermitano è un, un anima l e u n po' strano nel senso che appena sente un po' di freddo no è come una una marmotta che si rintana i casa ovviamente sì o in, no vabbè o in caso in qualche locale dotato di fungo a gas. Mm. Eh, anche perché è un vero peccato. Diciamo che stra stasera e domani iniziano le feste di carnevale organizzate un po' in tutti i locali. Eh, si va dal, dai l d a cosplay, quindi le, le feste di carnevale a tema cartoni animati, eh, sia europei, americani che giapponesi, sia le feste un po' più intriganti. Ne h o trovato qualcuno? La troverete su s t i l a t e tra oggi e domani. Eh, addirittura in qualche villa privata con il locale viene comunicato a l l u l t i m i o si decide di entrare in lista e insomma le feste di carnevale e lo spirito carnevalesco c'è quindi nonostante bene, la bene. crisi si cerca di organizzare i pezzi medi vanno dall'ingresso gratuito c'è esempio così eh, mi pare un voglia di organizzare un tipo carnevale in pigiama s a b a t o al barcollo questo ah, pezzo, per costo farti freddo. capire <ride> per farti capire no ti n f i l i il giubbotto praticamente esci e r i e n t r i allo stesso modo nel <ride> modo più comodo <ride> immagino le persone che sono d i c a s a in pigiama o giubbotto con pantimaniaci no <ride> sì quelli con l'impermeabile no che poi aprono sì, l'impermeabile sì. poi invece c'è il c'è il pigiama no a parte le condizioni comunque climatiche avverse penso che comunque s i a u n a cosa carina il pigiama parte sempre stato uno di quei cult no soprattutto vissuti sì, sì, dalle sì. dalle teenager più che dai ragazzini insomma di sesso maschile poi maschino. ad esempio b b è come ti dicevo c'è una festa di carnevale veramente per tutti i tipi a Reoli l ad esempio ci sono tre ballerine che saranno a festa ai presenti l e ballerini che volano sospesi in aria sì, sì. o giocano con i nastri mentre sì. ah. tu stai in maschera mentre s o r t e g g i sul tuo bel cocktail e ti si vedi volteggiare sopra le tre ragazze oppure c'è sempre la festa tres a t r questa sera codice risparmio secondo me non si chiama codice risparmio sostanzialmente <ride> i vestiti bianchi e poi ti colorano loro ah Le messaggi scritte tutto il resto hai capito quindi entri vestito in un modo esci e vestito in un altro modo sì se rimani vestiti <ride> rimane vestiti quanto meno oppure c'è esempio al 442 questa sera una sorta di serata alcolica e eh, secondo me insomma f o r s e una serata eh, hanno azzeccato la serata specialmente eh, visto il clima e eh, in cui si gioca battaglia navale alcolica, da malcolica. a Battaglia eh. navale alcolica, aspetta, aspetta, di che si parla? <ride> e Allora, la da malcolica a prima o poi capiamo p come funziona. Mm. Quindi al posto delle pedine cicchettini. Ecco. La battaglia navale alcolica si piastano i vari cicchettini tipo sommergibili, <ride> porta aerei, eccetera. <ride> e ogni volta vengono colpiti, te eh, li devi. hai capito quindi uno inizia tranquillo e poi finisce non solo perdi magari sei pure alticcio eh sì tra l'altro questo stesso gruppo la prossima settimana organizza una sorta di speed date post San Valentino infatti mm. il 15 s e m p r e nello stesso locale insomma ti si chiedevi hai mai p r o v a t o lo speed date ne ho sentito parlare ne ho sentito parlare però onestamente non ho mai frequentato e allora in due modalità funziona o col telefono a distanza fatto p o c h e v o l t e pure p eh, una sorta di audizione rapida no tu hai un minuto di tempo ti siedi <ride> davanti alle alle persone insomma che ti i n t e r e s s a un minuto di tempo per parlare eccetera d o p o d i c h e finito il minuto ti alzi e vai al tavolo accanto e così via rotazione sì, sì. alla fine la s e r a t a se nel um... se nel suo panierino c'è il nome di una delle ragazze c o n cui ha avuto modo di parlare che in qualche modo vuole sapere di più di te va bene se no stai ancora più depresso di quando sei entrato. i Fa t t e dopo San Valentino, quindi non ho so p e n s a r e Infatti, infatti, anzi colgo l tua, il, il tuo cross per ricordare agli amici di CRMP Radio che in occasione di San Valentino ci sarà una puntata speciale di Rock Revolution, solo musica con Rock Revolution Love Edition, tutte le più belle canzoni rock d'amore, e quindi per passare una serata e ascoltare buon rock wow, d'amore. Wow, wow, wow. Brian Adams, Brian Adams t a tutto stiano. Eh però. già, mi sa che c'è anche lui. si sì, Mi eh sa sì. che c'è anche lui. C è una canzone degli Ottanta, forse una delle più belle che è stata rifatta eh, più più volte pare da un gruppo australiano. Ah, uh -huh. in questo eh, momento non mi sovviene. mh mm, eh vediamo vediamo poi poi eventualmente non me lo starò ora la prossima settimana volentieri s e a qualcosa l e allora ti annuncio anche questo ti annuncio anche a uh, gli ascoltatori che seguono questo spazio sta per arrivare un contest bello grosso mm. eh, che riguarda tutte le band di Palermo e provincia che hanno almeno un componente che verrà ancora in una scuola superiore ah una sorta di rock and roll high musician sì eh, diciamo che quest'anno è stato impostato come se fosse un talent sirio t a i t si affiancherà l'organizzazione per eh, cercare di insomma di cominciare a vedere che talenti abbiamo in provincia e d è a p e r t a a tutti a breve metteremo anche le modalità di iscrizione mm -hmm. vi faremo saper i dettagli a e n e b e n tutta la provincia di Palermo se siete al confine di p a s s o a m a t o Castelverde ancora ancora c e n t r a t e senti a l l r a poi le province ci a t t r e z z e r e b e r o allora senti visto che poi ci sarai tu immagino questa manifestazione eh, le migliori tre band le ospiteremo Rock Revolution che ne pensi eh beh lo davo per scontato bene bene bene mi piace è giusto portare un po di un po di gente nuova tra l'altro nel bando del concorso la possibilità aperta sia band che a singoli che a DJ che è una cosa mm. che non si vede spesso. Infatti. Quindi, attenzione, infatti. se volete dimostrare che Skrillex è un pop u n k <ride> o che David Guetta è un raccomandato, è il vostro momento. Chissà che non sia vostra, il vostro momento, no, per diventare il DJ eh, che... multimiliardario del momento. Eh sì, tra l'altro dico questo: ho visto molti ragazzi giovanissimi eh, cominciare a sprecarsi sin dai 12-13 anni. e eh, organizzarsi per le proprie serate. Mm. Eh, devo dire che sono anche in gamba, anche perché ascoltano un po' di tutto, non hanno, non pregiudizi, hanno musicali. pregiudizi musicali. e eh. eh, Insomma promette bene. Anche se, anche se ti v o g i o dire la verità, sai, eh, abbiamo, teniamo sempre un po' d'occhio la scena musicale. s i a o c i f e r a di un nuovo genere strisciante che sta iniziando a prendere. siede a Palermo. Mi devo documentare un po' meglio perché eh. ancora non ho. Sarà una nuova cover fare. del Cobra? <ride> <ride> eh No guarda però l'unico pitone che si cerca è quello di Lana. <ride> Ma veramente? Vado a mettere sotto le finestre per, le, per gli spiragli di freddo che entrano. Eh sì, eh sì. Senti Francesco, so, ho saputo una bella notizia che da questa settimana è disponibile un bel player sul sito di FiioTate r per seguire Rock Revolution in streaming audio e video anche dal vostro portale. eh sì ma infatti t i sto vedendo con la mia bella foto <ride> ha i visto che un m a c c o i o n e bene bene Francesco ti ringraziamo ti auguriamo un buon carnevale ci sentiamo la prossima settimana con altre notizie da Palermo per News of the Week va bene la prossima volta ci vediamo in maschera però eh va benissimo in, eh, facciamo una videoconferenza allora o k ok, okay. <ride> se poi ci buona sono volta. anche un paio di brasiliane dietro di te va anche bene <ride> dai eh, o k okay. m a io sono le brasiliane guarda ne h o una ora in mano però mi p i a c a fare una strada eh, lo so che cosa, di cosa stai parlando <ride> va bene una buona serata allora Tutti e buon ciao caso, ciao sempre. ciao ciao Francesco ciao. ciao va bene allora dopo le notizie di Francesco Quartararo vi ricordo ovviamente di cercare Firri o t e t a su Google per essere sempre aggiornati su tutti gli eventi di Palermo e provincia ma non solo ecco anche dal dal Palmarè potrete poi consultare questa pagina ed essere informati su quel da farsi nelle nostre belle città adesso continua la musica arriva una r r i v a una nuova um, un nuovo rilascio un n nuovo, un nuovo un New Release Sanpapina un una nuova novità su Rock Revolution parliamo questa settimana degli Aerosmith con Can't Stop Loving You parliamo di eh, del quindicesimo album in studio della rock band statunitense rilasciato nel 2 novembre 2012 dalla Columbia Records. Questo è il loro primo album in studio dopo Honking on a Bobo del 2004 e il primo a essere caratterizzato interamente da materiale nuovo eh, dopo Just Push Play del 2001. L'album è stato rilasciato in CD singolo insieme a una versione deluxe che vi consigliamo assolutamente di acquistare. Quindi new release di questa settimana gli Aerosmith con Can't Stop Loving You. Rock Revolution, grande rock. New, new, new release. I e l l f n Moses Mountain w h e love's a s i e slope a Best rock music. Best rock music on air with Rock Revolution on CRM Happy Radio. Bdi su C r M P Radio in diretta Rock Revolution anche questo venerdì sera vi teniamo compagnia con il rock con le interviste alle band emergenti questa sera non solo band emergenti avremo anche un artista ormai affermato da tempo infatti intorno alle 22 parleremo con il carissimo Roy Paci per parlare di questo suo nuovo progetto molto interessante dal titolo Corleone quindi intorno alle 22 rimanete sintonizzati con noi Adesso mh, ci mettiamo in collegamento con q u e l di Pavia per conoscere la prima band di questa sera, una band molto interessante. Abbiamo avuto il piacere di conoscere, di ascoltare. Le, si, loro sono i Nice Price, quindi ci mettiamo in collegamento con loro. Vediamo se il collegamento è stabilito. Buona sera ragazzi, vi vediamo anche in schermo. Buonasera. Benvenuti a Rock Buonasera. Revolution. Beh, vedo che s i e t e a l completo. Sì, sì, ci siamo tutti e tre questa sera. Allora Nice Price da Pavia sono Alberto Vizza alle batteria, Christopher Calvi al basso e voce, Gabriele Rossetti alla voce, chitarra e poi insomma le coriste che stasera non vedo con voi però. No, <ride> le, le, gruppi. <ride> le gruppi s <ride> Purtroppo hanno un prezzo e quindi. E eh beh, eh beh, immagino. Allora intanto nuovamente benvenuti a Rock Revolution. Domanda iniziale, insomma vorre vorremmo sapere un po' di più della vostra storia eh, perché non vi conosciamo b e n e quindi da Da dove inizia la vostra storia? Beh, diciamo che siamo una band nata nel 2004. Eh, io in realtà sono entrato nella formazione più avanti, nel senso che loro erano già formati, avevano fatto già alcuni pezzi, tra cui anche the Get Up, che diciamo è stata un po' riarrangiata, rivisitata anche con il mio ingresso. E ehm, diciamo che dal 2008 abbiamo iniziato questo progetto tutti insieme. Abbiamo iniziato a fare musica anche insieme infatti abbiamo fatto 12 tracce sei eh, delle quali sono già uscite appena uscita anche la settima non crescerò mm -hmm. e, abbiamo anche fatto già tre video ufficiali e niente adesso stiamo cercando anche di ritagliarci il nostro spazio in quello che è la scena musicale per adesso underground si spera più avanti un po' più su bene bene sentite eh, ragazzi arrivano eh, dei eh, messaggi eh, da internet per voi c'è Lindon che scrive Chris togli ti quella cuffia lì che sembri uno scappato di casa <ride> devi sapere che Lindon <ride> è il nostro regista, è colui che ha fatto praticamente la direzione dei tre video che abbiamo attualmente ufficiali su su YouTube, su nostro profilo, nae ah. Spice Rock. E praticamente un nostro caro amico che però purtroppo stasera non c'è il nostro pusher esatto avrei v o i n t u i t o insomma che era qualcuno che si intendeva di immagine visto che ci teneva eh, ecco a togliere la c o u p i a allora eh, innanzitutto va b e n va b e a bene va e n e va bene va bene a bene a bene a bene va bene i m e n e i a bene va e n e va bene va b e n a bene va bene a bene va bene va bene va e n e va n e va bene va b e n a bene v e n e va bene a b a bene va bene va n e va r e n e a bene va b e n va bene va bene va e n va bene va b e e va a bene n e va bene va b e va bene v e n va Quali sono le vostre band di riferimento? No, cioè sono gli artisti che in più hanno influenzato, l a vostra musica, che hanno contribuito, insomma, a creare il vostro background musicale. ma diciamo che le band a cui facciamo più riferimento non sono mm, no assolutamente guarda è lui che poi ascolta il Blink che... è solo il Blink che ascolto io troppo <ride> esatto sei solo quello però diciamo che essendo il batterista ci fa anche comodo avere uno che ascolta Blink visto che... insomma Travis già è non è capace che... se facciamo le cose il più sem <ride> semplici possibili <ride> grazie esatto. il diretto compianto <ride> no diciamo che nelle band fondamentalmente sono i Blink ma, ma maggiormente diciamo le band pop rock ci ci speriamo molto band americane mm -hmm. che hanno dominato la scena vedi Sound 41 vedi New Found Glory vedi Blink a h i m è vedi anche qualcosina dei Green Day diciamo che io sono un po' più su quello stile lì infatti facciamo r o b e un attimino infatti è un po' gay lui. All allora <ride> allora ci vedremo ci vedremo America. a Milano il 24 maggio per il sì, concerto sì, dei Green sì, Day sì. eh sì eh sì mi b i a m o frazione di biglietti allora ragazzi un altro messaggio un altro messaggio per voi Mauro da Game okay. Studios dice numero uno è fatto un po' di pubblicità ai Game Studios quindi salutiamo gli amici del Game Studios Game Studios ah, ah no non è come sembra noi nuotiamo sulla riva giusta del fiume no vedi vedi devi sapere che Game Studios è praticamente la sala prove dove fondamentalmente noi andiamo a far baccano tutte le domeniche Eh, quando tutta. riusciamo e ci regalano anche un sacco di ore gratis. Tra l'altro dopo questa bellissima io pubblicità, ho, almeno due tre mesi, direi, almeno 2-3 mesi gratis te l i f a c c i a m o Mi sembra giusto. Eh, mi sembra esempio, giusto. Grazie Elvio. Mi, mi sembra giusto. Sentite, volevo f a r v i un'altra domanda. Quando, mh, intanto, ecco, avete fatto riferimento a delle band americane per lo più. Voi invece suonate in italiano. Ehm, come vi trovate a scrivere e cantare in italiano, pur facendo un genere particolare che generalmente viene associato appunto a band internazionali che cantano in lingua inglese? Ma ti dirò, cantare e scrivere in italiano è lui di solito, nel senso che eh, colui che scrive i pezzi è Chris, è la mente, diciamo, del gruppo. Se non ci fossimo, solo che non sa parlare. E non quindi parla Se non ci fosse lui, lui. probabilmente eh, faremmo sì. in inglese e tutto sarebbe più semplice. diciamo. <ride> <ride> no, è, è un po' la stessa cosa, diciamo che l'italiano rende un po' più melodico tutto quello che è poi il pop rock che cerchiamo di andare a fare. L'inglese forse un attimino beh il tuo mm, sì il mio poi <ride> lasciamo perdere <ride> comunque diciamo che ehm, la difficoltà almeno per quanto mi riguarda è enorme però abbiamo la fortuna di avere Chris che appunto le scrive quindi sono anche t e s t i abbastanza ehm, studiati belli giusti equilibrati ah. non non banali e quindi Acquire. ci va bene c'è un filo, <ride> filo c'è diciamo... un filo conduttore che unisce tutte le vostre canzoni o la stupidità penso che sia il filo conduttore di tutte le canzoni perché noi non ci non c'è mai piaciuto scrivere testi troppo seri abbiamo fatto diciamo una canzone una ballad che è per ogni tuo gesto e io me ne sto pentendo tuttora in quanto <ride> sono stato scaricato <ride> ha portato bene la canzone sono trovato single da un giorno col n altro e li ho scritto single per sempre per pararmi e E, e giun, poi non piacerò per, far vedere, per dire che ero troppo piccolo per avere relazioni quindi eh, alla fine il, CD, il filo conduttore del CD è e... la storia sentimentale sì è p a t e n t e la mia storia sentimentale parla di quanto sono gay <ride> <ride> ecco perché gay in studio se vuoi come come Game scelta r che tra l'altro la... okay. hanno... <ride> <ride> hanno risposto al vostro messaggio e hanno detto col cazzo le ore gratis quindi Rivolta caduta. Buonasera, giocattini. <ride> <ride> Sentite, volevo parlare mentre chiacchieravamo molto piacevolmente, stavamo guardando anche il video clip che avete registrato. Il video non crescerò. Eh, davvero molto particolare. Volevo chiedervi, si intuisce un po' la scena punk con gli skateboard. Voi siete pure degli skaters. Eh, io ho abbandonato anni fa perché ho capito che non mi faceva per me e per le mie ginocchia ah, eh, io, e... io lo guardo in televisione non so se si può ritenere eh, lui lui fa certo board, qual senso. Ci, ci prova ma non è capace è che, trovo, non è che poi in realtà sono, che... sono biciclette più che skateboard sì no sì, sì, sì, sì. questi sì ma è gente che si trovava lì a girare l'abbiamo tirato in mezzo a l video <ride> <ride> e abbiamo detto, v e n i t e a fare i riempitivi e allora si sono prestati a questa questa cosa bene bene ho capito se allora mh, volevo chiedervi come p o s s come p o s s n o i nostri ascoltatori insomma conoscere meglio i Nice Price se avete un sito internet un profilo Facebook se è possibile guardare i video ascoltare le canzoni guarda noi abbiamo un profilo Facebook è www.facebook.com/nicepriceofficial Uh, abbiamo anche Twitter che è NicePrice Rock immagino Rock ok e, e poi vabbè c'è il canale YouTube che diciamo è quello uh, sul quale si possono vedere appunto tutti i video che è um, YouTube basta cercare l'utente um, NicePrice Rock e troverete direttamente tutti i nostri video, tra cui per ogni tuo gesto, s i n g l e per sempre, non crescerò che questa che esce sotto sovraespressione. Nessuna eh, però... sovraespressione potete. No, non, non esce. È. Non esce, non esce. Adesso no, ci no. lavoriamo. Sentite, volevo <ride> volevo farvi l'ultima domanda in realtà, però non sarò io a farla perché è una domanda che arriva da un ascoltatore, eh, in particolare Andrea Gallo, che vi chiede. ad a l b a in particolare ti ispiri a qualcuno quando suoni la batteria io ti ho ascoltato e mi ricordo di molto il batterista dei Cannibal Corps come sound sì, guarda, eh. sappiamo ì g u r d a a s chi è lui è un altro che fa parte della Gay Corporation il grande il grande gallo che tra l'altro loro che genere fanno Ah no, non ho capito v e r a m e n t e No, io principalmente mi ispiro solo al batterista di Blink, a Travis, perché, perché sono, sono, nato, sono, no, sono, sono, sono nato su quello lì e penso ci morirò su quello lì. Su, <ride> Travis. su Travis. Su Travis. No, sì, no? sì, <ride> C'è un poster sì, sul sì. letto. Poster <ride> Bene, eh. ragazzi è stato un piacere conoscervi. Adesso ascolteremo la vostra canzone che poi è tratta anche dal video clip. Vi auguro un grandissimo boccalupo. Spero di sentirvi nuovamente ospiti di Rock Revolution. Grazie mille. a p p r e s z o i Nice Ciao Price, la musica emergente da Pavia, Rock Revolution. Questa canzone si intitola Non crescerò. alle v e n t u n su CRM Happy Radio Rock Revolution l'appuntamento rock di CRM con ospiti interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it Cat Power con una bellissima canzone che abbiamo ripescato dalla nostra io polveroso d e g g r M.P. i r a o Allora adesso siamo pronti a metterci in collegamento con un amico ormai è diventato un amico è la seconda volta che lo chiamiamo quindi automaticamente un amico. Parliamo di Roy Paci. Roy buonasera. Buonasera a tutti voi. Ciao Bentornato oggi. Rock Revolution qui in Sicilia un fa molto molto freddo. Tu in che zona sei d'Italia? beh diciamo che qui non è che ci sia molto caldo sono a Milano in questo momento a fare un po' di, <ride> di pubblicità per questo disco insomma ecco, per l promozione noi ci sentiamo proprio per questo motivo abbiamo nuovamente il piacere di parlare con te per parlare di un nuovo progetto musicale che poi in realtà non è proprio nuovo spiegaci meglio tu beh in effetti questo qui è un uh, progetto musicale che è partito esattamente otto anni fa e otto anni fa è, ho tirato fuori anche il primo lavoro il primo album che si intitolava w a v Wave. Tutti si c h i e d e a n o come mai sono s t a t i 8 anni. Beh, sono s t a t i 8 anni perché in effetti il main project, cioè ovvero la macchina bella e solare della famiglia retusca, si è un po' succhiato tutte le energie quindi anche il tempo a disposizione per poter dedicare, diciamo, a questa creatura che è Corleone anche un po' più di attenzione. E, sai, la macchina retusca quando parte è difficile riuscire. diciamo a fare dei periodi di, di vacanza. Infatti sono arrivati solo adesso, dopo sette anni di giri intorno al mondo. In questo inverno, diciamo, ci s i a m o p r e s i un attimo una pausa. E io ho dimesso mani a quello che era il progetto Corleone, che è ovviamente è un progetto un, un po' diverso da Retusca. Un progetto, diciamo, che si basa e mette giù le fondamenta su quello che era anche il mio i miei precedenti trascorsi musicali, quelli che sono più legati, diciamo, a un certo tipo di eh, musica di improvvisazione, di ricerca, composizioni un po' più sperimentali. E adesso sono riuscito proprio a a coniugare quello che almeno per quanto mi riguarda poi magari sarà anche la gente a decidere quello che era poi la, il mio desiderio di mettere insieme diciamo la, la parte più jazz improvvisativa quella che è più hardcore quasi sì. quasi heavy metal la cosa <ride> senti volevo chiederti un'altra cosa ma c'è un collegamento per caso con un paesino della Sicilia che si chiama Corleone o è un riferimento a un Cuor Leone in realtà no no è, cioè innanzitutto a me eh, come sempre stato piace sempre ribaltare quelle che sono su quelli che sono i luoghi comuni della mia terra. Io sono molto legato a tutte le cose che ho vissuto prima di conoscere il mondo, nel mio territorio, nella mia isola, nella mia Sicilia, n e l'isola l di tutti, poi non solo mia, tutti quelli che la vogliono bene. E questo fatto che Corleone veniva ricordato in un come parola con u n a c c e z i o n e negativa. mi ha sempre dato parecchio fastidio. Allora ho cercato di prendere eh, la parola e usarla per un progetto invece molto esplosivo. E ovviamente si sposa benissimo c o r le o n e con quello che è il ruggito di strumenti, con quelli che ho messo dentro, e anche con questa eh, con questo suffisso "core" che ricorda appunto l'attitudine molto a r no? mm -hmm. "core", come "arcore", no? Come "postcore", come... come una cosa forte, no? Di, di rompente nella musica che è classico con e i dei progetti, negli esperimenti crossover. Certo. Senti, ma è previsto anche un tour prossimamente per questo, per come dire, far conoscere meglio questo progetto? Oppure ancora state lavorando in questione della promozione più che all'organizzazione poi delle date? ma in questi giorni sto facendo promozione un po' dappertutto in Italia per effettivamente il tour a fine febbraio primi di marzo inizierà parti cioè partirà e inizieranno tutta una serie di date abbiamo già un a m e t t i n o di date nei club nei teatrini in Italia e, e cioè siamo siamo già eh, iniziando a prepararci per quello che sarà poi appunto l'attività un po' più live e che e che ovviamente eh, dividerò con tutti il pubblico con la gente che ci verrà a trovare benissimo senti noi questa sera ascolteremo una canzone si intitolata Cinematic Conventions of Murder eh, un titolo in inglese ha a che fare con qualcosa collegato al cinema esattamente ha a che fare con il cinema perché effettivamente quello che è anche un po l'immaginario di certe melodie di certe tessiture anche armoniche che ho costruito su Eh, quelle che sono le composizioni corno n e ri, ri, riporta a quella che anche la visceralità di certe eh, sonorità della nostra Sicilia e in poche parole posso benissimo spiegare quello che accade accade che come tanti maestri che riconosco tali e penso che tutti i nostri radioascoltatori possano riconoscere come Nino Rota ma anche eh, su di tutti anche e m i o Morricone ha l a t t e n t o sempre quella che diciamo un certo tipo di splino no della musicalità delle, del suonata delle band. No, di quello che era proprio il rituale musicale di certi suoni eh, che si seguono durante anche le marce funebri nelle settimane sante quindi io ovviamente quasi anche in maniera forse inconscia tiro fuori quello che il, il, il proprio il mood del, di quel tipo di immaginario armonico e automaticamente si, si arriva a quello che può essere appunto anche un immaginario che si sposa benissimo con quello che è il cinema no quella certo. quel tipo di, di visione molto vicina a quello che poi proprio anche un certo tipo di come si può dire no sì un immaginario molto cinematografico a tutti gli effetti senti noi nel frattempo mentre stiamo parlando presentando il s u o n u o v o progetto arrivano dei messaggi ai nostri ascoltatori eh, ce n'è uno che con nickname cattivo come adesso che dice baciamo le mani a Roy Paci e <ride> poi mi sa che lo conosco quel quel ragazzo <ride> un caro r a g a z z o poi c'è anche Linda che dice Roy vogliamo sentirti in Sicilia quando verrai beh innanzitutto in Sicilia io spero di tornare presto perché c'è il sogno troppo legato a q u n d o verrà ho s a p e t e tutte p a r e mi riesce proprio dal cuore parlare poi in Sicilia però effettivamente eh, non so se con questo giro con Corleone r i u s c i r e m o a fare una data al momento non c'è niente di confermato in Sicilia mi auguro che possa arrivare qualcosa e poi magari dell'estate insomma che sta per già così p a l e s a r s i all'orizzonte eh, spero proprio di poter veramente venire a fare qualche concerto soprattutto eh, sono quei concerti che poi diventano proprio delle delle magie no delle alchimie che si creano con tutti i nostri amici le nostre sorelle i nostri fratelli siciliani certo certo assolutamente noi ti aspettiamo a braccia aperte anzi spero di poterti incontrare presto chi s s à un bel concerto a Cefalù non sarebbe male q u e s t estate così facciamo il bagno mangiamo due cannoli siamo tutti contenti. Intenti. ma sì ma soprattutto <ride> cerchiamo anche di salvaguardare quelle che sono le bellezze appunto dei posti come dice Falumbo e tanti altri posti che in questo momento forse qualcuno si è dimenticato e lo sappiamo benissimo a chi ci riferiamo tutte le varie battaglie che portiamo avanti che portano avanti forse molto più di me tanti altri veramente amici e compagni di viaggio che sorreggono quelle che sono le le forze che contrastano tutti questi deturpamenti del territorio come appunto quello che sta accadendo per il l o m u s no certo certo infatti Eh, volevo collegarmi anche un'altra cosa visto che in tua in questo momento se i e n t u r a è impegnato ad andare abbastanza in giro per promuovere questo tuo lavoro ma fanno lo stesso anche molti altri politici in questo momento no si avvicinano eh, le elezioni eh, rispettando il, il regime di par condicio volevo domandarti insomma di lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori sulle prossime elezioni ma eh, guarda innanzitutto io con i politici c'ho veramente poco a che fare eh, loro ci sono eh, ci sono un momento e poi magari non ci sono più io spero di rimanere almeno per quello che mi mi permetterà la mia esistenza <ride> perché rimango diciamo abbastanza lontano da questo tipo di eh, alta lena no che si compie però effettivamente il messaggio che posso lanciare è quello veramente di andare innanzitutto alle urne a votare perché il, il voto è il nostro diritto il voto eh, ci permette anche di cambiare le di questa nostra non solo Sicilia ma anche di tutta la nostra Italia quindi è un impegno comunque civile anche democratico che bisogna tutti quanti prendere in seria considerazione quello che prevedere questo poi effettivamente ognuno di noi ha la coscienza e anche il senso critico mi auguro proprio perché non vogliamo dare adito a quelle che sono poi le dicerie che ci considerano come un popolo d'ignoranti, di i un popolo di pecoroni. Soprattutto mm -hmm, mi riferisco certo. a certi partiti abbastanza odiosi nelle loro e uscite, nelle loro sparate nei confronti di noi meridionali, no? Mm -hmm. Quelli p e r s o n a g g i che sinceramente cerco anche di evitare. Ma forse anche cerco di non neanche, neanche di tirarli in ballo proprio per non parlare non d a r g l i manco s u s a z i o come si dice. Certo, no, f a benissimo. Parte. Hai ragione, hai ragione. Va bene, Roy. Noi ti ringraziamo tantissimo il tempo dedicato. s p e t t speriamo di incontrarci presto in Sicilia un buon lavoro e tanti complimenti a p r e s t o ma io ringrazio tutti quanti voi è e veramente un abbraccio di cuore tanto sole a tutti quanti nei vostri cuori a tutti i radioascoltatori grazie sempre <ride> grazie a v o i a presto ciao adesso quindi Corleone con Cinematic c o n v e s s i o n of Murder di Roy Paci, questo è Corleone, Cinema di Convention of Murder, l'abbiamo appena intervistato. Adesso, come sapete, insomma, diamo sempre spazio a voi amici ascoltatori per richiedere le canzoni che più vi piacciono e dare la possibilità, quindi al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, a l vostro amico, di dedicarvi la canzone. Eh, potete farlo direttamente dal nostro sito www.rockrevolution.it dove potete inviare un messaggio in diretta con il titolo della canzone e il messaggio da comunicare. Noi lo faremo per voi. Rock o r y u q successi rock in sequenza senza interruzioni. si rotti in sequenza senza interruzione 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. era il rock f l o o di questa settimana quattro successi rock in sequenza senza interruzioni quest'oggi abbiamo ascoltato i Guns N' Roses c o n p a r a d i s e City canzone del 1987 ricordo nata praticamente durante un viaggio dei Guns N' Roses per un concerto all'interno di un pullmino bevendo e suonando sappiamo che Slash improvvisò l'intro del pezzo seguito poi da a e l che iniziò a cantare Take me down to the Paradise City e Slash concluse con Where the girls are fat and the a n d of God b i t h Cheese, <ride> conoscendolo Slash insomma no. Poi tra l'altro abbiamo saputo che insomma la gente che lo frequentava ha detto che prima si sentiva l'odore di alcol e poi spuntava Slash. <ride> poi abbiamo ascoltato i Dead Sunk Motherfuck e r from L. a l l o r o sono un gruppo garage punk hard rock proveniente da Cambridge in Nuova Zelanda, formato nel 2000. Eh, nel, nel 97 quando erano ancora a scuola. Dolf De b o r s t la voce e il basso della band, Phil Bush che chitarra, e Matt Osment alla batteria formarono un gruppo che chiamarono Trickett. Christian l i n d s t o n m entrò a far parte della band e nello stesso anno come secondo chitarrista. Il gruppo partecipò e vinse l'89 FM Battle of the Band del 99, una specie di concorso per band delle scuole superiori. Eh, dal 2000 la band cambiò il suo nome da t r i c k a t a Dead d a t s o n eh, "Man the Fucker from Hell" la canzone che abbiamo ascoltato appartiene all'album del 2002 "Out of s i d e Out of Mind" definito come uno dei migliori lavori dei, prodotti dalla band. Terza canzone del Rock for You erano i Foo Fighters. E terza no scusate se, eh, sì terza canzone dei dei rock for you nel full fight escono no r n way back ehm, che è praticamente il singolo eh, tratto dall'album c o l d day in the sun eh, un album molto venduto e eh, che si è sentito spesso in radio tra l'altro era u n ha goduto per diverse settimane di ottime posizioni in tutte le classifiche europee e anche italiane ultima canzone del rock for you di questa settimana erano d i e freely con r e b e a t out una canzone che abbiamo ripescato dall'archivio del 1 i l 0 188. Parliamo di Paul d a n i e l Freely, che è un chitarrista statunitense. ha lavorato nella popolare rock band Kiss con il nome d'arte Ace Frehley The Space Man. Egli è uno dei chitarristi rock più ammirati ed emulati al mondo. Pensate un po' a i suoi amici li d i e t r o il nome di Ace, che significa asso, perché lo ritenevano abile con le donne, <ride> un casanova in pratica. Dopo aver lasciato i Kiss, Ace fonda la propria band i f r e e l e y s Comets e pubblica il primo album omonimo nella formazione del 97. Secondo una recente intervista, veniamo a conoscenza del fatto che Ace Frehley sarebbe al lavoro per un nuovo album solista. ed un ulteriore libro che farà seguito a No Regrets pubblicato nel 2011. Quindi staremo a vedere cosa altro ha in serbo per noi Paul Freed, a n i e l Freely, ovvero Ace Freely degli Space m a n dei Kiss. Adesso ci mettiamo in collegamento mh, per quanto riguarda la prossima intervista perché in realtà d o v r e m m o averli in studio. Eh, questi ragazzi però eh, purtroppo il cantante, il cantante-autore insomma. Mh... della band no non è potuto essere con noi perché purtroppo ha purtroppo una bella febbre <ride> quindi ci metteremo in collegamento con noi però facciamo finta che non sia successo niente andiamo andiamo con la presentazione ladies and gentlemen rock revolution I piacere di presentare gli ospiti della settimana. E beh, proprio così. Anche se non sono in studio, insomma ho il piacere di presentare Orazio. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Povero Orazio, che voce, che cai. Scusatela, non è, non sono le casse del vostro <ride> stereo ad essere rotte, ma è la mia voce, purtroppo che. Claudi Cante. Eh, sentiamo, diciamo. sentiamo. Anzi, eh, ci dispiace ovviamente non averti ospite qui in studio, eh, ma, ma sembra ci, fa... che ci sia una congiura su questo in cosa. <ride> <ride> però, però ci fa comunque piacere ed è ammirevole il fatto che nonostante la febbre alta sei con noi al telefono per presentare eh, questo progetto musicale che ha delle novità interessanti, no Razio? Sì, ci sono delle novità di quest'anno. È uscito un eh, secondo disco sempre con. Eh... etichetta palermitana che aveva fatto uscire il primo, la m mm a -hmm. l i n t e n t i dischi. Con noi l'abbiamo portato in giro tutto quest'anno. Il tour si concluderà adesso il 15 marzo. Giusto la settimana scorsa abbiamo fatto delle bellissime date al Circolo degli Artisti di Roma, al demo day di Bari, insieme a dei vostri c o n t e r r a n e i forse più vostri che miei, mm. che sono i cantautori palermitani di Martino, sì, Antonio sì, sì. di Martino, che f a n e e i c a e Nicolò Carneti insieme a un grande ospite donore almeno per il nostro universo del cantautorato che è Dario Brunori che ci ha accompagnato in questa data di Bari eh, devo dire che è stato molto bello ci siamo divertiti e continueremo con delle ultime date a fine febbraio per chiusura tour bene senti noi vi abbiamo cioè io non so adesso aiutami perché io non so se chiamarvi al plurale o al singolare nel senso che tu se i a n d r e a e il progetto si chiama Orazio Orazio è una band oppure è un tuo i nasceva r e l t à n a come nome singolo dopo è stato esteso più o meno t u t t a la band anche comunque sì col nome Orazio si individua più o meno me ecco per non sbagliare perfetto allora io mh, ricordo appunto di avervi avuto in ospite in occasione dell'album il Natale non è reale non so se ti sì. ricordi ecco sì. eh, cosa è cambiato in questi in questi anni eh, nella vostra musica nel vostro concetto di eh, di sound sicuramente siamo un po' più maturi magari quel disco lì del 2009 era un disco un po' più fanciullesco più giocoso sicuramente ora l'arrangiamento la, dei pezzi è differente avviene direttamente con la band ci sono dei musicisti più bravi il secondo disco secondo me è superiore rispetto al primo c'è stata una crescita sia nella maturità della musica che anche nei testi Benissimo. non salti da gigante però bene con piccoli passi ma sono passi sì. importanti allora eh, Andrea adesso noi andremo ad ascoltare la prima canzone di questa sera che si intitola non c'è pericolo eh, tratta dal vostro tuo nuovo lavoro discorrendo senza r a z i o giusto esatto Allora, la s c o l t i a m o così ti riposi un pochettino e poi ancora qualche domanda. Grazie. <ride> Non c'è pericolo, r a z z o Questa sera ospiti di Rock Revolution per parlare di questo nuovo disco, discorrendo senza r a z z o Una canzone molto bella. Questa è Non c'è pericolo. Allora Andrea, sì. ascoltando questa canzone ho notato, insomma, che è un sound molto r o u t e 66, no? Con delle chitarre slides, con l'armonica. Sì. È un, un bel viaggio, diciamo. Sì, sì. Ricorda molto dei dischi di Dylan. Forse i primi dischi di Dylan con queste belle chitarre slides, l'armonica. volevo un po' riprendere quell'effetto ma quanto vedo magari un po' è riuscito sì sì no è riuscito piena m e n t e poi io sono un fan degli Eagles quindi queste sonorità per me sono veramente eh, p a m per i miei denti senti allora volevo parlare ancora con te di questo progetto no discorrendo senza r a z i o volevo chiederti eh, nello specifico di mh, del pezzo che abbiamo ascoltato e poi dell'altro mille idee mh, che ascolteremo sono brani che eh, parlano di cosa rappresentano cosa per te ma in realtà questo questo che abbiamo appena sentito non c'è pericolo parte da un come dire un escamotage molto semplice che io trovo nel, nel risolvere i miei problemi ecco eh, eliminare la causa di questi problemi che in pratica è quello che dice r i t o r n e l l o quando dice se provano n affondare la barca bevendo il mare non c'è pericolo quindi se eliminasse il mare ecco la barca non affonderebbe certo. più o meno e questo il senso del, della canzone per riprenderci molte volte da situazioni brutte in cui ci possiamo trovare e non riusciamo a trovare una via di fuga anche mentale il, il, il, il pezzo che ascolteremo dopo credo mille idee come avevamo sì. concordato è forse il uno dei pezzi più belli del disco è una canzone d'amore ecco non ha bisogno di altro di altro senti noi stiamo guardando mentre chiacchieriamo eh, un video dove c'è un, un cane mucca lo definirei io <ride> perché è un cane un, penso un g r a z z a è un un p a s t o r e maremmano bianco e nero come sembra quasi una mucca il primo me il video di pirati sì sì sì è un sì un, un bastardognolo diciamo bellissimo senti questa idea di questo viaggio non mi ricordo un po' è questo personaggio sulla barca che rema un po' il film eh, mediterraneo quella quelle quelle di quel personaggio che cercava di tornare a remi c l a u di o b i s i o cercava di tornare grazie alla regia dal dal da, dall'isola greca in Italia c'è un po' un desiderio di, di di di di di ritorno a qualcosa di raggiungimento sì sì lì nel video hai colto bene lì nel video c'è un desiderio di ritorno alla giovinezza che quell'anziano signore si riesce a permettere quando riesce a uscire fuori in barca. Io ho voluto parlare un po' del mare che per noi siciliani è una cosa molto importante che sentiamo molto. E questo signore effettivamente ha fatto il pescatore di professione in vita sua, adesso fa lo scultore. E nel video in persona, appunto <coughs> l'anziano che appunto quando esce fuori in barca solo mettendosi la b e n d a d a pirata si ricorda di quelle s c o r r i b a n d e di quando era giovane, ecco. po' il senso e l a guerra il senso del vide senti poi volevo chiederti un'altra cosa che ci stavamo domandando un po' tutti ma cosa c'è scritto nel pizzino che hai messo dentro la bottiglia <ride> lo troveremo a Cefalù per qualche sì, estate andiamo fragato a Cefalù quest'estate <ride> va bene senti allora io direi di andare a ascoltare visto che ne abbiamo parlato la canzone mille idee e poi ci salutiamo va bene va bene addio o o p a Bye. sia finita perché veramente una canzone davvero tanto tanto rilassante Andrea è veramente molto bella tra l'altro potevo andare potevo andare a Sanremo a n c h io eh? ma veramente guarda niente da, da, da, da, da togliere agli altri grandissima canzone una tra l'altro una canzone che ha anche dei, dei, dei una, una complessità di strumenti sento degli strumenti a d arco sì, è sì, un è pianoforte molto bene anche dal batterista una bella part piano forte un pezzo bello diciamo sì, è una canzone bello. da ascoltare con le cuffie sul pedalò in barca a mare secondo me <ride> questa è proprio questa <ride> sensazione di, di, di tranquillità di serenità ma volevo chiederti tu sei di Barcellona Pozzo di Gotto no sì. principe di Messina sì. quindi un bellissimo paese sul mare eh, quanto è importante il mare per un siciliano per un cantante che che che lo prende probabilmente anche ispirazione cioè ip ipoteticamente immaginiamoci di eh, gli Orazio di doverli trasferire a Milano per eh, lavorare con un etichetta come eh, fai senza il mare io non lo so non lo so perché <ride> c'è chi dice che ad esempio allontanandosi dal mare sente una mancanza bisogno di rivederlo e in realtà non mi sono mai allontanato troppo quindi non ti so rispondere su questo però credo che mi mancherebbe io ci vado anche in inverno al mare quando è eh, una bella fosse, fonte di ispirazione sì sì soprattutto in inverno in estate magari lo evito un po' di più però in inverno con la macchina quando c'è il mare forte mi piace è bello è bello sono d'accordo sì. con te allora Orazio volevo chiederti in conclusione dove possono i nostri ascoltatori ascoltare la tua musica guardare i video eh, commentare mettersi in collegamento con te eh, ovviamente su tutti i portali classici quindi su YouTube è possibile ascoltare tutte le nostre canzoni guardare i video clip abbiamo una pagina su Facebook quindi cercandoci come Orazio scritto con la T d e l l a Latina potrete tranquillamente trovarci. Perfetto, Io ci... vi ringrazio tanto Simone, siete stati molto gentili e molto bravi come sempre. Grazie grazie a te. Noi ricordiamo anche il sito internet che è w w w o r a z i o b a n d i t dal quale potete avere tutte le informazioni eh, su di su di Andrea. Scaricare di... gratuitamente i primi dischi usciti. perfetto perfetto allora Andrea speriamo di incontrarci p r e s t o in altre situazioni più più felici <ride> va bene grazie tanti ancora. auguroni per la tua influenza e a presto e complimenti grazie ancora p e r questo nuovo progetto grazie ancora a voi buona notte ciao ciao ciao ciao ciao adesso ciao. arriva il momento dedicato la musica dal vivo come sapete il momento dedicato a due grandi canzoni registrate registrate in versione live questa sera ascolteremo ehm, due fantastici fantastici successi ovvero i Led Zeppelin con Stairway to Heaven registrata al Celebration Day del 2007. Eh, questa è una celebre canzone dei Led Zeppelin. Una delle più famose della storia del rock fu pubblicata, pensate, nel 1971, nel quarto album del gruppo dei Led Zeppelin, per appunto Led Zeppelin 4 Non è chiaro se l'ispirazione per la canzone sia venuta dal titolo di un film, eh, ovvero A Matter of Life and Death, uscito nelle sale degli Stati Uniti proprio con eh, titolo Stairway to Heaven o meno. Il primo riferimento conosciuto di una scalinata verso il paradiso si trova nella Bibbia, come ben sapete, nel libro della Genesi ehm, 28:12. Eh, e in tanti altri riferimenti. La canzone, eh, leggiamo, venne eseguita dal vivo per la prima volta il 5 marzo del 1971 alla Halsey Hall di Belfast e rimase nella scaletta dei concerti dei Zeppelin ininterrottamente dal 75 all'80. Normalmente la canzone faceva parte del bis finale ed era eseguita prevalentemente verso la fine del concerto. "Stairway to Heaven" fu anche suonata al Live Aid del l 85, una manifestazione importantissima che tutti conosciamo. Alla festa per il 4 0 e s i m o anniversario dell'Atlantic Records nell'88 e da Jimmy Page in versione strumentale durante i suo tour da solista. Questa sera ascolteremo per l a p u n t o il l celebration del 2007. Seconda canzone di Rock Revolution Live sono gli AC/DC con Runaway Train live alla River Plate di Buenos Aires, quindi Ol amigos Rock Revolution Live. Rock Revolution Live. b i s o g n i avere eccezionali Led Zeppelin con "Servet to Heaven", "Runaway to Heaven", Train" e i d si tra l'altro effettivamente stavamo leggendo proprio questa possibile interpretazione della del versetto della Genesi al quale poi Led Zeppelin hanno preso riferimento per la composizione della canzone "Servet to Heaven" che recita: "E sogno ed ecco una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala". Questo è il versetto 28:12. <ride> siamo a Radio Maria, è eh? sempre Rock Revolution su Cera Ne P Radio. in diretta poi ci seguirete anche in replica eh, domenica sera dalle 21 a mezzanotte poi potrete scaricare comodamente quando avete più voglia insomma il nostro podcast dal sito rockevolution.it r sito dal quale tra l'altro se avete una band e volete f a r conoscere la vostra musica in radio potete visitare e inviarci la vostra la segnalazione quindi la vostra esistenza d a l l apposita sezione promozione quindi cliccate lì poi compilate il modulo con tutti i vostri dati e verrete contattati dalla redazione per essere ospiti Di Rock Revolution. Adesso arrivano altri due brani in sequenza. Questa sera andremo ad ascoltare Fries con The Artist in Ambulance. Loro sono una band eh, post hardcore formata nel 98 a Irvine in California eh, da quattro compagni conosciuti al liceo. Questo i questa è una cosa abbastanza comune anche dalle nostre parti. Insomma, quello di iniziare a far musica durante le scuole superiori. In più, loro da buoni californiani. facevano anche skate. Ispirato allo stile degli a '80s d r i v e i n ehm, il gruppo ha conosciuto e eh, ha mantenuto una formazione costante nel corso degli anni, ha pubblicato ben 7 album oltre a numerosi EP e singoli. Nel 2003 il gruppo rilasciò il suo debutto con la nuova etichetta Island Records e The Artist s in Ambulance. Il titolo richiamava la rivista Bank Collector di Al l b a r i a n e riflette il desiderio della band di contribuire sempre di più in favore della società tramite le proprie donazioni. Una cosa molto importante che tra l'altro faceva anche il buon Michael Jackson che recentemente insomma, è stato, mh, per, diciamo, presente tra virgolette, no, eh, di un documentario che è andato in onda qualche giorno fa in televisione che dava la possibilità di una sua reale esistenza, quindi non è morto secondo alcune persone. Bah. Seconda canzone dei due brani sequenza sono i Green Day da noi molto amati e andremo ad ascoltare Warning, che, anzi andremo ad ascoltare scusate b l o o d Sex and b o o z e tratto dall'album Warning che è il sesto album in studio del dei de Green Day pubblicato nel 2000 dalla Reprise Records. L'album uscito nel 2000 presentò un grande cambiamento di stile da parte della band. Non so se ricordate i primi s i m g l i album erano molto punk, molto sul forte. Ecco, diciamo così. Poi con questo album si ammorbidirono un pochettino diventarono un po più commerciali tra virgolette il sound al contrario che nei precedenti lavori si caratterizzava per una vena pop con qualche accenno al punk che prima invece come anticipato era il genere prevalente della band Warning fu il disco che allontanò i Green Day dall'etichetta punk band i singoli estratto furono Minority Warning w e a r i n g a m a z i n g Day Parade, è una canzone bellissima tra l'altro can, cantata in versione acustica. A California Music Awards del 2000 l'album vinse i sette premi per i quali era stato nominato, quindi tutti e sette. Pensate un po'. Quindi questa sera per i due brani in sequenza i f r e e z con The Artist in Ambulance e Green Day con Blood, Sex and Blues. Yeah. Angel, lift me up, and I open bloodshot eyes into fluorescent white. If Th the -th siren hit the lights, close the doors, and I am gone. Tire squeal, red light can't stop, so I spin the wheel. My world goes black before I feel an angel. s With the rock revolution. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's l a d questa settimana due bellissime Evergreen all'interno di I Love Rock and Roll. Abbiamo ascoltato Bill Haley con Rock Around the Clock, l a canzone del 1952. Pensate un po'. E poi Chuck Berry, che stiamo ancora sentendo in sottofondo con la famosa Ch Johnny B g o o d Questa volta del '55. Quindi siamo a gli anni '50. Belle canzoni, eh? Altri tempi. tra l'altro la canzone eh, Johnny B Good non so se avete mai visto il film di t o r n o al Futuro la scena in cui proprio il protagonista no si mette sul palco e suona la chitarra come nessuno mai prima aveva fatto <ride> tra l'altro spacciando la canzone per propria vabbè allora tra pochissimo avremo con noi la coppia di Rock Revolution Francis e Pablo che stanno studiando le notizie di questa sera ho già avuto un'anteprima veramente da panico vi leggo alcuni titoli dunque prestazioni sessuali gratis per i clienti multati dai vigili poi va al bordello e tra le squillo ci trova la moglie p e n s o che bella notizia poi a s i e p i di marijuana in casa e si difende dicendo che ha il pollice verde una bella scusante q u e s t a si frantuma un testicolo in palestra risarcimento record occhio quando andate in palestra La scarpa più puzzolente degli USA, quella di un tredicenne. Scopriremo ulteriori notizie dopo con Francis e Pablo. Adesso invece andiamo ad ascoltare la musica italiana, e rock italiano con la nostra rubrica Italians do rock better. Rock and roll near with rock revolution. Rock revolution presenta Italians do rock better, due successi rock mixati targati Italia. เส้นทางที่เราเดิน Do. a s d u r o k b e t e r la rubrica di Rock Revolution dedicata alla musica italiana. Questa sera abbiamo ascoltato Carmen Consoli, nostra c o n t e r r a n e a con Confusa e Felice, secondo album di Carmen Consoli pubblicato nel 1997. Il disco prende il nome dalla canzone Confusa e Felice, presentata in occasione di Sanremo del 97 ed eliminata dopo la prima serata, purtroppo per lei. il brano però in futuro questo subito grande notorietà nelle radio e d i v e n n e poi uno dei cavalli di battaglia di Carmen Consoli dell'artista canadese per l'appunto grazie al meccanismo che permetteva a quattro partecipanti d e l l a n n o prima della categoria nuove proposte di entrare a far parte della categoria dei campioni ebbe successivamente l'occasione di partecipare nuovamente a la manifestazione con questo meccanismo entrarono a far parte dei campioni tra virgolette come i Jalys poi vincitori dell'edizione Marina Reis Ilias v Salemi gli Oro ve li ricordate Carmen non passò purtroppo la selezione della prima serata e non entrò in gara con i campioni nonostante ciò confusa e felice divenne uno dei brani più identificativi della cantante oltre che il singolo di maggior successo commerciale utilizzato anche come colonna sonora per uno spot pubblicitario seconda canzone di Italians Do Rock Better era il mitico Zucchero con con le mani Eh, tratto dall'album senza una donna, un album che ancora veniva pubblicato in 45 giri da Zucchero Fornaciari, questo è il suo vero nome, contenente due brani dall'album blues, ovvero senza una donna pubblicata precedentemente nel l '87 e poi non ti sopporto più. Con le mani è un grandissimo successo e ancora oggi è conosciuta come una delle canzoni più rappresentative di Zucchero. Adesso diamo spazio eh, alla musica cinematografica o meglio ci trasferiamo tutti virtualmente al cinema per andare a godere di due film. Eh, parliamo questa sera i l destino di un cavaliere, un film molto bello con la colonna sonora dei Queen eh, We Will Rock You, e il film Tina s u z i il destino del rock e la colonna sonora proprio loro dei Tina s u s i con Master Exploder. Quindi andiamo tutti quanti al cinema con Rock Revolution soundtrack. This is Rock Revolution. Rock Revolution soundtrack dal cinema alla radio le più belle colonne sonore rock di tutti i tempi. Metti di comodo e goditi lo spettacolo. Io Un giorno sarò cavaliere. Sì, William. Se ha fede sufficiente un uomo può fare tutto. Potremmo farcela. Tra un mese potremo avere gloria e r i c c h e z z e che nessuno di noi ha mai sognato. Ma non sai neanche giostrare. Secondo me sta peggiorando. Sì, sta peggiorando. Non passerò il resto della vita come un nessuno. Devi essere di nobili origini per combattere. Allora mentiremo. Maria a big n i c e t h i n g in the street. Gonna be a big man someday. You got m a d on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place, singing. We w i l Big disgrace, waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it now. Oh, we, we will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you some beef from there. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your p l a c e we, we will, we. soundtrack Preparatevi a vivere l'esperienza cinematografica del secolo. Due tipi eccezionali in un'epica sfida per diventare la più grande rock band di tutti i tempi. Ma prima dovranno trovare il plettro del destino. Il biglietto per e la genialità. non i i a l t à n lo troveremo mai quel plettro. Tu seguimi. Dovremo m agire nell'ombra. Oh. Noi siamo i Tenacious D. La più grande band mai vista. <ride> r Evolution soundtrack, notevole colonna sonora rock per voi all'interno di Rock Revolution. Ebbene sì, ragazzi, anche questo g g i anche questa settimana, è giunto il momento di parlare di notizie strane dal web, di cose molto particolari. Insomma, vi ho dato una brevissima anticipazione prima. È giunto il momento di andare a parlare delle notizie d a settimana con Rock Revolution News of the Week. Rock Revolution News of the Week. Ebbene sì. eccoci qua buonasera Francis aspetta che do, do, dove sei andato aspetta rifacciamo buonasera Francis eh, buonasera a tutti ciao ragazzi s e <ride> m b r a di Claudio c e n c h e t t i lo dicevi buonasera Pablo Ciao ragazzi ah, di nuovo è successo <ride> vediamo facciamo di nuovo. la cosa, seconda cosa buonasera Pablo Buonasera, ragazzi. Oh, eccoci s i ecco. a l l o r a benvenuti. Nonostante il freddo, insomma, pensavamo che magari le condizioni atmosferiche avessero potuto bloccare. Invece siete qui belli e pimpanti. Ah, io sono stato aggredito da un pinguino, comunque. <ride> p a b l o c o m è andata stasera? Sei pronto? Alle notizie? Studiato? Sei preso? Ora siete coppia fissa, tutte e due? Proprio? Che intendi dire coppia fissa? <ride> non so. Proprio coppia. Siete uniti? Siete, siete proprio uniti? Eh, affiatati affiatati sì, sì, in, sì, senso, sì. in senso amichevole <ride> ci t i <tieni> e n i a sottolinearlo <ride> va bene va bene allora come è andata la settimana avete passato una buona settimana ma guarda sì tra lavoro pioggia e freddo insomma è passata è passata sì, sì, io non vedo l'ora che arrivi l'estate e eh, è già ma siamo <ride> appena a febbraio insomma g o d i a m o c e l a questo inverno per un pochino allora questa settimana parleremo come al solito di cose particolari di cose strane dal web di solito parliamo sempre col bolino l rosso che sono le 23 41 e quindi possiamo permetterci di parlare di cose un pochettino o s e no e quindi cosa parliamo questa sera di m o s e no di cose o oh se ah, nel senso oh, cose un, un po di, diciamo che parlano di sesso no ah, sì. Ma, eh, ma sì qualcosa di sessuale, se, sessuale se, ce se, l'abbiamo se, se, sì, sì. Eh, sì sì non sa so cosa significa secondo me ah. ha detto sì vabbè allora allora guarda ci troviamo a Padova stasera ah, bene prestazioni gratis ai clienti padovani se dovessero essere multati dai vigili Ah bella cosa no una tutti bella, si fanno fermare notizia, dai vigili per sì. <ride> è il bolino l rosa dell'amore istituito dalle prostitute che hanno così risposto all'ordinanza anti lucciole del sindaco di Padova come spiegano oggi i giornali locali l'iniziativa ha aderito o l t r delle ragazze che lavorano in strada il bolino rosa dell'amore sarà indossato sopra i vestiti così il cliente sopra che sarà risarcito con una prestazione sessuale gratis. Okay, quindi se vieni multato, eh, ma multato per cosa? Per una qualsiasi infrazione o per essere a n da t o a p r o s t i t u t e Multato per la macchina n dietro di sosta. Ah o okay. k quindi per un qualsiasi infrazione poi hai un no, bonus? No no, che centro. Devi... No, vieni multato se se vai a p r o s t i t u t e e ti beccano. Eh, Il provvedimento a n t i l u c c i o l o no? <ride> <ride> guarda controlla o si ah, sì, si ordinanza sì. se ti beccano a v i un'altra s a r i rimborsato sessualmente s s ho capito perché effettivamente suonava male Ma secondo te si può <ride> <ride> che ti derivano una c o n t r a v e n z i o n e di Sosa no. e poi vai a, a, a, a, a soffrire di una prestazione no, se sessuale se sosti se sosti su una luccola i ah, se sosti su una luccola i ho capito passi guarda. col rosso ti becchi una luccola i investi la vecchietta, la cuccola, i <ride> no la cuccola, i vabbè, comunque, quindi una iniziativa certo non è proprio lo d e v o l e perché comunque insomma eh, la prostituzione dovrebbe essere perlomeno regolamentata ecco se proprio non vogliamo dire abolita. Poi dico s e m r e becherini, no perché io conosco una persona sarebbe rovinata. <ride> ecco esclusi i presenti <ride> sottolineiamolo perché sì, sì, gli sì. ascoltatori potrebbero no, no. pensare male sì, bene sì, sì. allora Francis invece tu cos'è di cosa parliamo con t e parliamo del del pene più grande <ride> del mondo <Lo> <ride> <ride> bene che è capitato al giovane John Falcon mm. che detiene il possessore del pene appunto più lungo più grande del mondo più, lungo più grande anzi si capisce non si capisce vabbè il più dotato allora il più dotato il più d o t a t o sicuramente che è andato in aeroporto mm. ed è stato subito adocchiato dalla polizia appunto perché vabbè a u n grande pacco e beh m e dentro <ride> tutte q u e l l a roba la polizia cosa pensò non lo so Eh, che nascondeva la droga o dei soldi? No no di, eh, esplosivo ah eh, esplosivo eh, esplosivo per f a r saltare tutto l'aeroporto ah e l'hanno subito bloccato giustamente giustamente dopo però la perquisizione hanno deciso di far uh, proseguire il viaggio di... <ride> a John Falcon certo che ne doveva avere di tritolo per far saltare tutto l'aeroporto eh? eh beh effettivamente insomma hai capito quindi con l'occasione hanno scoperto l'uomo più dotato al mondo bene bene invece Pablo torniamo a parlare con te di cosa ma guarda un'esperienza brutta che è avvenuta a un uomo c o r a c c i o un, un po l'acco di 42 anni mm. siccome magari aveva la vita sessuale con la propria moglie ultimamente diciamo che non andava a g o n f i e v e r e quasi si vedevano poco poco e niente l'uomo decide di passare una serata eh, in in un bordello. <ride> sì, Torriamo a parlare sempre di questo. Andato eh, in un bordello per soddisfare le esigenze sessuali che venivano a meno. Mm. quindi va lì e trova una, una bellissima sorpresa lo mm. fa restare un po' di s t u c c o chi trova Monica la moglie ah che bravo. ti ricordi quando abbiamo letto di quel di quel israeliano cosa è un pakistano che è andato su internet a cercare su YouTube un video tra l'altro sì, la prima sì, volta s c o p r ì che era video, una sì. della moglie sì, sì. vabbè quindi una situazione simile però invece il di presenza che sì, ha trovato no, proprio sì, la sì. moglie E eh, ah, la, sc la scelta no ha pensato cacchio dovevo pure pagare per andare con mia moglie <ride> ma veramente ho a l l u c i n a t o insomma c o m è finita poi questa... sono t eh, a presi a botte cosa s succedendo no al fine si... hanno avviato le pratiche di divorzio e eh beh ti c r e d o insomma magari, magari non vabbè. si offenderà più in futuro quando gli danno di tua moglie <ride> hai ragione sì, pur, vero <ride> vabbè poi ci trasferiamo dove eh, ci trasferiamo no restiamo negli States ah Sì sì. Per parlare di un insolito caso di risarcimento è toccato a Jason Houston mm. che purtroppo ha avuto un incidente in palestra. Gli è caduto un peso da 68 kg sul testicolo sinistro. a i a i a i a i a i Brutto, sì, sì. eh? a p p i a t t e n d Come a p <più> i a t t e n d o Come ricattori animati, no? Come r i c a t t i i pesi plus e si <ride> schiaccia di... dolorosissimo, immagino. <ride> Senti quando fai palestra tu a casa se non ti cade un 45 giri forti aspetta che intanto mi... no mi, non o i s t i m o l fare... o il destro non si possono fare queste cose allora raccontaci un po questa storia cos'è a successo eh, esattamente eh, dopo una c c u r a t a ricostruzione dell'avvocato che è riuscito a dimostrare la colpa dell'incidente eh, accollandogliela tutta alla palestra è diventato papà con un assegno ah. di 768.000 dollari. Fischio. Sì sì, equivalente a quasi 600.000 euro. E... Ma oggi continua a vivere comunque accompagnato da questo fortissimo dolore. <ride> eh, stia, al il... al testì alte... sì. <ride> hai finito ma tu hai idea di cosa significhi <ride> prendersi 88 chili proprio no. sul sinistro no no proprio dolorosissimo immagino per appiattirlo insomma pensa i l dolore veramente non voglio neanche immaginarlo ma abbiamo qualcosa che faccia bombotto <ride> pa pa pa eh, Pablo con te invece parliamo adesso di lui era per i fatti suoi stava leggendo le notizie tranquillo parliamo mm. di qualcosa la gente eh. che diciamo una qui è una biblioteca r italiana so, vai, no, <ride> bibliote una biblioteca r italiana che eh, per rilassarsi eh, aveva attrezzato la sua il suo attico in una canapa di marijuana ah. la passione per il giardinaggio la marijuana praticamente sì, no esatto mm. sì la passione per il giardinaggio ha condotto in carcere una donna di 60 a n n i e suo figlio di v e n t o se non coltivavano gigli, margherite o tulipani. La Guardia di f r a n z a di Milano, infatti, ha fatto irruzione in questa villa di Dolo e ha sequestrato ben 670 piante di m a r i o a n e Mamma mia! L'attico, infatti, è stato trasformato in una vera e propria serra. Poi, alla fine, dopo che è stata arrestata, lei ha detto io poco... coltivo la marijuana più buona della zona nessuno la fa come me io da anni e anni coltivo la marijuana è una mia grande passione dedico ore e ore del mio tempo eh, libero poverina signora io mi rilasso io sto bene con l ho smesso anche di fumare sigarette <ride> <ride> e si accendono trombe che non finiamo esatto. più hai capito la signora di 60 a n n i sì, 60 a n n i sì, ecco. alla fine il figlio ha detto visto mamma te l a v e v o detto che prima o poi dovrebbero beccare d e v i stare più attento <ride> allucina certo 600 piante di marijuana piante 70. come pensava di far la frase n c ottima m a r i a n a ma cosa t pazzi e ma... eh, vabbè e poi parliamo ancora di Francis sì pronto si sì, sono qui <ride> non sono andato parliamo di una tre d i c e n n e a m mm. e eh, r i c a n a che si è aggiudicato il titolo di reginetta per avere le scarpe più puzzolenti ma che schifo degli ma... Stati Uniti mamma mia. sì sì sì il, uh, il... che fa Paolo Sta, sta avendo una crisi un attacco di panico sta s m e n e n d o ho sentito muovere il microfono fa a v v e r o degli spasmi no, ha avuto un, un po' di nausea Allora cosa è successo? Questa ragazza, quindi la ragazza più puzzolente con i piedi più puzzolenti al mondo. Sì, praticamente s t a ragazzina. Hai capito? Salta stesse... i pugni il microfono. Fa... Siamo in diretta. No, no, sta provando. Fa... Fai no. la prova. u n Sa, sa. Prova. Va bene, funziona. Alla Famo voce calda. Fatica, però, ragazzi. s eh? o no. Alla voce calda, vero? Sì, si sì, cala. Vediamo. Calda. La temperatura. La senti? Sale, sale, <ride> sale. La temperatura, ragazzi, a quest'ora. <ride> Aiuto s i m o n a E allora, allora, a o a l l o r a s i parlava di sta ragazzina, no? Eh, che faticato a con e s t ragazzi. Io non p i c o di sera. Sta <ride> allora, ragazzina. Eh. Che cosa ha fatto? Si è tenuta le scarpe da tennis per un anno e mezzo. Mamma. Mia. Senza Sen togliersele. Senza to No, per andare a letto a dormire ah, penso. Mamma. Quindi eh. senza lavarsi i piedi. no i piedi magari se li lavava le scarpe no Ah, solo, ok. poi non lo so se i piedi se, <ride> se se li... la... <ride> <ride> che il cazzo di tu vabbè sono le punzoni ai piedi che magari non sei l l a v a v a ah secondo me non le ha tolte <coughs> ok ne quindi comunque neanche per dormire boh vabbè comunque fatto sta che c'è stata per un anno e mezzo mm. dopo di c h é si è si è scritta alla trentaduesima edizione di come c'è scritto come lo leggi questo sottolineato dunque National Odor e a t e r n Roters t n e a k e r Contest mamma che, che bello leggi di nuovo National Odor Eaters Roters t n e a k e r s Contest Che <ride> bravi s e m b r a uno scioglilinga <ride> quindi ha p a r t e c i p a t o a questo festival a questo sì, contest e ha vinto e sì, ha sì, vinto e sicuramente ha lasciato appunto i suoi avversari letteralmente senza fiato E eh beh ti credo ti credo veramente <ride> vabbè vabbè ragazzi ogni sera che f a t i c a con voi due eh? eh che dici Simone non vuole interagire anche Simone no sentivo Paolo comunque Bersagliava ah, sì, sì, con il microfono po' varino ah sì sì l'ha preso di p e <ride> t t o l'ha preso si è messo sul naso e quindi era proprio sì, me lo sta sì, massa c r a n d o sì, eh. gli piace sì. e poi te lo porterà p i chietto c lui ma <ride> Paolo, Paolo fammi un altro picchietto per eh, funziona funziona a p r o v a va bene amici Grazie anche a questa settimana per le vostre notizie sempre molto interessanti. Appuntamento alla prossima settimana. Aspetta, ma forse Paolo non ha finito. Ah non ha finito. No non finito. no ha ah, finito. ah ha non Finito. <ride> grazie Francis, grazie Pablo. Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti. e Siamo quasi in conclusione. L'ultima canzone per Rock Revolution dopo questo momento goliardico della nostra puntata ormai mancabile con questa coppia fissa. Insomma ormai sono indivisibili come Gianni e Pinotto. Poi Saleh, Oli o quali altri ci sono? arrivano Bad s p e n c e r e Terenzini giusto sì sì anche loro anche loro eh? Franco e Ciccio Franco e Ciccio ne hai altri le sorelle Kesler s arrivano i Black Label Society con Fire It Up Rock and Roll with Rock Revolution rock Clever Society con Fire It Up questa è l'ultima canzone di questa puntata di Rock Revolution quindi siamo arrivati ai saluti saluto lanza redazioni da parla v e c c o ciao da buonanotte Simone buonanotte anche a te a alla... o a tutti buonanotte p u n t a m e n t o la prossima settimana se d o u t o Francis e Pablo tutti gli amici sono venuti in studio a trovarci ovviamente voi ascoltatori che ci avete seguito fino a tarda notte appuntamento prossimo venerdì dalle 21 mezzanotte su c e r n a p i r e l o oppure in podcast dal nostro sito rockrevolution.it eh, potete scaricare ascoltare la, la, la puntata intera quindi, quando vi pare oppure se volete domani domenica sera dalle 21 mezzanotte la replica grazie a tutti quanti voi un abbraccio buona settimana e rock and roll a tutti quanti b y a o c i a v e t e appena ascoltato Rock Revolution su CRM Radio